Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Minden hónapban egy gondolatot indítunk el a hó elején, ebben a hónapban, augusztusban, ez a gondolat a kenyér, a kenyérrel kapcsolatos szép verseket keresünk meg, illetve a Bibliából is a kenyérrel kapcsolatos gondolatokkal foglalkozunk. Engedjék meg, hogy megosszam önökkel, egy kedves versemet, amely a kenyérről szól. Kis István Mihály, új kenyér. Üres asztalon egy pohár víz. Száraz kenyéren vékonyka íz. Ennyi jut mára, öt asztalára. Három pici száj csipked, mozog. Két szerető szív csendben zokog. Gondokat fonnak, imába fornak. Istenem, hol vagy? Sújt a bánat, ne szorítsd ki a termőfámat, István lesz holnap, már kovászolnak. Új kenyér ünnep lázát hozza, bűneim súlyát nem oldozza. Csábos az alma, más kenyér kell ma. Terített asztal, egy-egy korgybor, Megtörött kenyér ünnepítor. Bűneim helye, Golgota hegye. Ha e falatom lenne végső, Elé állani még nem késő. Várnak a karok, örökös vagyok. Két szerető szív már nem zokog. Csoda a hegyen, hitünk lobog, ha a vég elér, lesz ott új kenyér. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! ennek a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en könyvről könyvre című rovatunkban. Itt van velünk mác István. A Merjünk Boldogok Lenni című könyv Szervusz Pista bácsi. Köszöntöm én is a hallgatósokat, és téged is Péter. Szeretném megkérdezni, boldog vagy? Kérdezben, ez, meg, ez a kérdés valóban meglep. Ilyen kérdésem mi soha nem kezdtük a az előadásunkat. Azt kell, hogy mondom, hogy boldog vagyok. És hogyha úgy kérdeztem volna meg, hogy... Fogalmazza meg Mácz István, hogy mi a boldogság? Képes, akkor azt mondom neked, hogy vannak szavak, amelyek végtelen nagy tartalommal rendelkeznek, és éppen azok a szavakat járatják legjobban le. Ilyen például az Isten szava. Vagy olyan az a, a minden gazdagságot tartalmazó szó, hogy szeretet, szerelem. De ezt a két szót a legajjasabb tartalommal is betöltik. Ilyen szélsőséges fogalom az is, hogy boldogság, abban szélsőséges, hogy egészen én azt merem hinni, és szerényen állítani, hogy Isten maga a boldogság, ugyanakkor csak egy bagatel dolog, mert ha valaki bármilyen könnyű zenére táncol egyet, vagy a másikat megsimogatja, már az is boldogság. Vagy ne még ronnal dolgokról, hogy valaki tök részeg magát, és akkor eltadogja, hogy ő boldog. Tehát, hogy mi a boldogság, az meghatározható. Sőt, lehet, hogy téged meglep, de jobb, ha nem lep meg. Kérlesz szépen, 1874-ben a amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatában a élethez való jogot, jog mellé, a szabadság joga mellé, fölvették a boldogság keresésének és jogát is, mint legalapvetőbb emberi vonatkozást. Jön a következő, ha véletlenül ö, 2015 janúrjúniusában kezebben került vonni a magyar nemzet, abban volt egy hatalmas szik, aminek ami éppen azt mutatta be, hogy ma iparág működik a boldogság megteremtésére, és tudományosan kutatják a boldogság miben létét. Eben a cikkben olvasható például ilyen megfogalmazás. A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális, tehát szellemi állapot, mely intenzív örömérzésig növekedhet. Vagy egy másik megfogalmazás, megkérdezted, mi a boldogság. A boldogság egy olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, mégsem tudjuk meghatározni. Hiszen magában foglalja életünk minden oldalát és az emberi beteljesülést. Ugyancsak ebben a szikben megkérdeznek különböző tudósokat a boldogságra vonatkozóan hogy mennyire foglalkoznak a boldogsággal, tehát ennek a könyvnek megvolt és megvan az időszerűsége, mert ha az Európai Statisztikai Hivatal legutóbbi elemzésében Pogácsa Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia professzora nyilatkozta ezt, akkor én is írhatok a boldogságról, ugyanis ő mondja, hogy megvizsgáltál a nagy társaság 34 ország legboldogtalanabb tagjaként Magyarországot jelölte meg, legboldogabb államok között Kosztarika, Kolumbia, Jamaika. És utána hozzáteszik, hogy ez a kutatás, tehát semmiféle vallásos vagy filozófiai, a kettőt azért zárnunk most ki, mert ezeket meg tudták kérdőjelezni a túl pragmatikus, földhöz ragadt, önmaguk szellemi múlva eltáról megfelelkező emberek. Egy másik e, nyilatkozó, Baric Sarolta Laura, ő a Corvinus Egyetem Szapiencia Szerzetesi Hittudományának a professzora. Ő azt mondja, hogy a mostani rendszer éppen a boldogtalanságot ter termeli újra és újra. Tovább mondja tanulmányok mutatták ki, az anyagi javak élvezete csak bizonyos szintig okoz boldogságot, az élvezetek halmozása pedig depresszióhoz vezet. És még egy idézet tőle, az ember értékrendben élő lény, keresztény értelemben a boldogság döntő faktorai, tényezői az javak. És még egy, az is megalapítás nyer a megkérdezett szakértő, a boldogság szakértői től, hogy azok a közösségek boldogabbak, mert nem csak az élet lehet megmérni ezek szerint, mint a gazdaság értelemben, amelyeknek közösségi érzése van. És akkor én ezt most, mikor júniusban olvasom, az én könyvem 2009-ben jelent meg, akkor elkezdtem örülni, hogy tulajdonképpen, ha ez az igény a jelenleg, nem vallásos és nem filozófiai meggondolásokból boldogságkutatóknak, hogy a közösségi érzés kell ápolni, hogy az emberiség és a társadalom is az egyénben a boldogság szín növekedjék, egy értékrendbe kell, hogy éljen, akkor nem tettem mást, mint Jézus Krisztust hívtam 2009-ben, hogy Jézusom, te annyit beszéltél a boldogságokról. Hát, és most akkor összevetem a jellegi kutatókkal, bocsánat, összevetem az isteni bölcsességet a ma komolyan gondolkozó boldogság szakértőkkel, és akkor Jézus, az, amit mond, hát azt teljesen megfelel. Ha követnénk és ismernénk a Jézus boldogságmondásait, akkor talán nem mi lennénk ebben ebbe ezen a földön, a 34 megvizsgált ország között a legboldogtalanabbak. Kérdésed egyszerű volt, ha bonyoltam, választottam bocsánat. Nem, mert végül is a könyved is, könyvedben is fölvetted azt, hogy minden ember keresi a boldogságot, és a hozzávezető utat. És most, ahogy beszéltél, azokat mondtad el... Amik azt, mondják, hogy, azt mondtad, az, hogy ideális állapotot keresünk, tehát hogy az, az maga a boldogság. Ha most profán módon lemegyünk a, a, a normál életre, a, az egyszerű életre, azért ez az ideális állapot elég nehezen érhető el. Hiszen a világban sok olyan ö, behatás ér bennünket, akár mint Isten hívőt, akár mint kicsit távolabb lévő, igen. ami ezt a boldogságot egy picit meginoktatja, mondjuk akár egy haláleset, akár csak az, hogy nem tudom kifizetni a villanyszámlámat, szerinted ezt az ideális állapothoz vezető utat? Ezt meg lehet találni, vagy segít nekünk Jézus abban, hogy ezt megtaláljuk? A válaszom első része, hogy a boldogság az kitéphetetlen emberi ösztön a bennünk, ezért a létezését nem kételkedhetünk, mint ahogy az éhség engem nem csap be, mert normális körülmények között, között, között van kenyér, amivel táplálkozom. Ez az éhség, a boldogságom után aztán millió dologból tevődik össze, de végső fokon eszményként lebeg előttem, és ahogy fogom a nyíl egyenes kapanyelet, vagy egy vasvillanyelet, vagy egyszerűen egy nyíl egyenes botot, és beteszem a vízbe, az megtörik. Látszólak? Hát ugyanígy. A boldogság, amit én próbálok magamnak megszerezni, megtalálni, az abszolút tisztaságába soha nem tud megvalósulni. De részletekben el lehet érni, mert Jézus erről beszél, és ha ő mondta, azért igaz, mert ő maga is boldog volt. Hányszor mondjuk, hogy Uram Jézus, hányszor mondjuk, hogy jó Jézus, hányszor mondjuk, hogy irgalmas Jézus, mond. de én nem teszek neked föl kérdés, én nem de, portál, akcióm, de nem hányszor már, hogy boldog Jézus, segíts meg. M Még nem is jutott eszedbe Nem is jutott eszedbe Te ez baj, hogy nekem ez nem, nem jutott Nem jutott eszedbe, csak olyan értelemben egy kicsit baj, hogy mi az Istent elfelejtjük boldognak hinni. A középkorban van egy csodálatos fohász, latinul mondom, mert bennem így é, a maga ö, nyelvi zenével, meg génialitásával: Ó beáta trinitás, ó adoranda unitás. Ó boldog szent háromság, ó imádandó egység. És Piniszkit is idézem ebbe a könyvbe találkoztál is vele, ugye? Azt mondja, merjünk boldogok lenni, és a naplójába azt vallja be, hogy ő eddig mindig csak jó akart lenni, kerülte a bűnt, nem tett rosszat, én szabadon idézem most, de elfelejtett örülni. Nem mert boldog lenni. Ezért írja ő azt, hogy merjünk boldogok lenni. Hát mondd meg, ezt megint azt mondom neked, hogy, hogy ha majd rátérünk a könyvnek a valódi tartalmára. De, igen, egy kicsit így a, de, magáról az örömről, én, a én, én, de, de Csak Jézus van a központban a szóváltásaink, gondoltaink, penge ütközései között, hogy ha úgy igazán olvasnánk a Szentírást, akkor tudnánk, hogy nem csak nyolcszor mondta Jézus, hogy boldogok, ezt mondja mindenki. A könyvet leadtam a kiadónak, Direkt elmondtam neki, meg a recenzióban leírtam, hogy vigyázat, én 15 boldogságot be, ról írok, erre a címlapra a nyolc boldogságot tanító Jézust tették, azon kívül a könyv lapján is a 8 boldogságot emlegeti, aki összefoglalta a tartalmat. Még ő is eltévesztette, de hála az ő csak több tévedésük legyen az életbe. Tehát érted, ha mi egy ilyen esetben is megfeledkezünk arra, hogy Jézusnak át van szőve a tanítása a boldogságról, és hogy ő maga is boldog volt, hát ezért van az, ugyancsak ezt írom az, hogy hát egy lehetetlen állapot, hogy a boldog Istennek boldogtalan hívei vannak. Könnyű boldognak lenni? Miért nem. nem? Hát csak a meg, mi miket Jézus. <gülüyor> Jó, akkor azért, hogy. Ö... Azért azt a nyolc boldogságot azért engedd meg, hogy én, szóval én is elmondjam, és akkor tedd meg nekünk, légy szíves azt, hogy egészítsd ki azzal, ami, ami nem mondom azt, hogy hiányzik, de amivel kiegészítető a nyolc Igen. boldogság. Tehát maga a nyolc boldogság. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa ez Máté evangéliumából van, és ezt e, ismerjük mi, mint nyolc boldogságot. Kérlek, akkor egészítsd ki. És nagyon helyes, hogy a nyolc boldogságot vetted előre, és ez hangsúlyozod, mert a nyolc boldogságot a egyházunk, vagy a kereszténység, de inkább szorosabban az egyházunk, az a legnagyobb evangéliumi tömör összefoglalásnak tekinti. Ám de Jézus azt is mondta... Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Azt is mondta, boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában. Azt is mondta, boldog, aki nem botránkozik bennem. Egyszer így kiáltott ő: Boldog. A, bocsánat, azzal kezdődik ez a Szent Lukácsnal. Boldog a mély, amely hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál, mondták Jézusnak. És ő kiáltotta. De még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják és megtartják azt. Az itt megállok egy pillanatra. Ezt Jézus mondta. A boldogságos szűzanyát mi nagyon szeretjük. Hála Istennek a nevében működik ez a Mária Rádió, és ott működjön tovább is minél erőteljesebben. Ki meri mondani, hogy nem volt boldog ez a szűzleány, ez az isteni anya, hiszen ő is mondott, boldog hirdet minden nemzedék, és erre Jézus mit mond? A fia. Boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják és megtartják. Aztán azt is mondta Jézus, Boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki neked ezt, hanem az én mennyei atyám, aki a menybe van. Aztán azt is mondta Jézus, boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok proféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és nem látta. Hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. És még mindig van, amit Jézus mondott Tamásnak, aki kételkedett benne. Tamás, amivel, amivel láttál engem, hittél? Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Tehát Jézust a nyolc boldogság mellett másik hetet is elmondott. Rövid zene után innen fogjuk folytatni. és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 meg a hercen. Könyvről könyvre című rovatunkban márc Istvánnal beszélgetünk a Merjünk Boldogok lenni című könyvről. Itt az első részben magáról a boldogságról beszélgettünk, és az előtt megbeszéltük azt a 8 plusz 7 boldogságot, amelyet a Bibliában találhatunk és nekem az, az a gondolat vetült föl bennem, hogy ezek a boldogságok mind a jövőről szólnak, és valahol az isteni országról. Lehet itt a földön is megkeresni a boldogságot? A jézusi boldogságok valóban a, a, azt rejtik magukba, hogy megígérik, hogy akik, majd, akik sírnak azokat, majd megvigasztalják. De gondolj csak bele, ez nem csak arra vonatkozik, hogy a halálom után, meg a több boldogságnál is, ugye ott van egy örök a távlata, mint ahogy Jézus minden, nem csak ígéreteiben, hanem minden állításában. De sírni csak a földön lehet, szegénynek lenni csak a földön lehet, most lehet, szerint csak most lehetek, az igazság után csak most vágyhatok, tehát a nyolc, a nyolc, illetve a tizenöt boldogság, az csak itt a Földön valósítható meg, és ezeknek a megvalósítása tartalmaz ugyan igéretet, sőt biztos igéretet, hogy ezeket az Isten százszorosan idézőjelbe teszem, jóvá teszi, de hiszen a Földön is már, aki tiszta szívből kísírja magát, nem könnyebbül meg. Azok, akik szelídek, azok nem valami békességet is hordoznak már most a szívükbe. Jézus mondja, ezt sajnos szó szerint nem tudom idézni, amikor Péter mondja, uram, mi mindent elhagytunk érte, és te mit adsz nekünk? Az örök életet, és még százszor annál többet itt a földön. Tehát a boldogságok túlvilágra mutatnak, de a gyümölcse, hogy a boldogságnak az ízét már most megkezdjük, ez isteni garancia. A könyvedben olvastam, pont, ugye pont a sírást említetted, ugye, és ez, ez nem, nem igazán a boldogságnak a része, és én és hagyd idézelek a könyvedből, könnyező boldog Jézuson ad nekem a sírás kegyelmét. Részesítsél boldogságodból. Tudjak sírni bűneim miatt, képes legyek együtt sírni a sírókkal, legyen szívem szánni az elesetteket, könnyes részvétel hajoljak a szomorúak felé. Imádlak, Uram, Istenem, szemedben emberi könnyek fénylettek. Könnyeim, nem szégyellem, hiszen boldogságot adsz általuk, és üdvözítenek. Ez is egy nagyon érdekes idézet. És ha megengedek, akkor tovább folytatom. A szerítség megment a harag folytogatásától. Az írgalom a nagy örömével tölt be. A szegénység rádöbbent, hogy egyetlen igazi gazdagságunk Isten. A szomjúság az igazságra érezteti, hogy élek, nem csak az, hogy korog a gyomrom és dobog a szívem, hanem élek, egy szellemi élet is van bennem. Az ültözöttség az igazságért nyilvánvalóvá teszi, hogy jó úton haladok. Egyszer, akkor nagyon fiatal voltam, és hallgattuk az egyik professzorunkat, és azt mondta, jaj, jaj, ijedjenek meg, ha magukat a ellenség megtapsolja és dicséri. Hát, ha én egy hazug ember vagyok, és az ellenségeim ennek örülnek, és engem megtapsolnak, akkor a hazugságomban erősítenek meg. De ha ártatlanul elítélnek, és ezért üldöznek, mert megmondtam az igazságot. Gondoljunk csak az egyház nem múlt századokban, az elmúlt évtized, de most is. Akiket üldöznek a hitükért, azok nyugodtak lehetnek, hogy ők igazán hisznek, hiszen ha nem hinnének, akkor nem bántanák őket. A béketeremtés békét ad nem csak nekem, hanem a belemélőknek is, már most. Az adakozás pedig gazdaggá tesz. Tehát a föltet kérdésre, hogy ezek a boldogságok nemcsak odaátra valók, mondjuk így, meg Eddig is nem pontosan fogalmaztam, mert már egyszer beszélgettünk arról, hogy az ember egyszer születik, de örökké van. Egy fél örökké valóságig. Tehát amit én most élek, ebbe a pinahabban, hogy szervebben nézek, ez, ez most van, de én majd 350 év múlva, és ahol már nem lesz idő. Tehát az ember magával viszi azt, amit, amit most megél. Ezeket a boldogságnak a csipetnyéjét is. Nagyon szép. Nem, nem kételkedem abba, amit elmondasz, és amit leírsz, és amit, amit itt most idéztünk. De azért azért engem érdekelne, hogy te hogyan viszonyulsz. Tehát Mácz István személye hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez? Tehát ha most önmagadat néznéd, akkor te hogy viszonyulsz ehhez? Egyszer egy munkámra mondjuk egy könyvemmel kapcsolatosan, a lektor azt írta, hogy Mácz Istvánnak intellektuális élmény a hit és a vallás, amivel arra célzott, hogy kevésbé a szívemmel, mint inkább az értelmemmel igyekszem megközelíteni a igazságokat. Miért mondtam ezt el? Mert azt kérdezett tőlem, hogy a boldogságok, hogy, hogy viszonyulok. Hát akkor elolvasom neked, ahogy leírtam a 14. oldalon. Nem tagadom meg értelmem igényét, mely érteni akar. De Jézus boldogságmondásait mondásait illetően mégsem hallgatok eszem kutató kérdéseire. Akkor mit teszek? Úgy veszem Jézus tanítását a boldogságról, Amint arcra borulva hiszem, amikor azt mondja a kenyér fölött, ez az én testem, a bor fölött ez az én vére. Úgy veszem, mint amikor mondja, hogy az atyával együtt az őt szerető ember szívébe megy, és lakóhelyet készít benne. És így sorolhatnám tovább a jédosi misztériumokat. Nem tagadom meg értelmem igényét, de tudomásul veszem, hogy Jézus tanítása isteni tanítás, isteni igazság, amelyet ember alig láthat hogyan is érthetné meg. Ám istennél semmi sem lehetetlen. A nyúlva boldogság annyira isteni tanítás, hogy ezeket ember ki nem találhatta, nem is talált, ki senki. Aki megnyeri életét, elveszti az, aki elveszti, megnyeri azt. Tehát a befejezésül, a Jézus boldogság mondásait nem az értelmemmel kell kutatom, hanem szívemmel megnyílok előttük, és akaratom teljes vágyával kívánom azakat, és megpróbálom élni. Arcra borulva elfogadom, mint azt, hogy egy Istenben három személy van. Igen, ez, ez azért is érdekes, mert hogyha a Bibliát nézzük, és most beszélünk a, a parancsokról, a tiltásokról, mi, hogyan kell élnünk, akkor, akkor erre kapunk egyértelmű utasításokat, ha szabad ezt fogalmaznom. Éha. Legyetek tökéletesek, tartsatok bűnbánatot, legyetek irgalmasok, ne féljetek, bízzatok. És te is a könyvedben felteszed azt a kérdést, hogy ha ennyi mindenre Egyértelmű, kézzelfogható utasítást kapunk. Miért nem mondja ki Jézus, hogy legyetek boldogok? Ki mond egy ilyen ö, elképzelhetetlenül teljesíthetetlen parancsot, legyetek tökéletesek, mint a menyei atyátok, holott ő 17szer mondja, hogy legyetek boldogok, ezt nem adja ki parancsba, mert a boldogság nem élet szél. Szín lehet a tökéletesség az irgalom a szeretet, de a boldogság az nem cél. Ajándék. Ajándék. Most nálam nyaral, nyaral, itt van tíz napig a legkisebb unokám. Két éves, a másik négy éves. Hát hogy ő rám mosolyog. És a sajátos. Még baba nyelvén, de értelmes szóga kimondja, hogy nagyapa. Hát ezt lehet kérdemelni. Ezt lehet nekem megparancsolni, hogy ennek örüljek. Ez ajándék. Az ő ártatlan kis szívükből felé megnyíló szeretet. Ez ajándék. Egyszerűen elég csak annyi, ha szeretet él bennünk, és szeretet az életünk. Szeretünk, és szeretnek. Olyan kincs a Jézusi boldogság, mondja ő, amelyet rozsda nem emészt, majd nem rág, tolvaj el nem lophat. Romlatlan, elvehetetlen, bár elveszíthető, és velünk együtt halhatatlan. Ezért nem parancsolja, Jézusi, legyünk boldogok. Megmondja az utakat. Most engem egy círozunk a, a bevezetésbe utalt boldogság kutatókra, a közösségteremtés, nem a szeressétek embertársaitakat, mint önmagatokat, az, az a közösség boldog, amelyben megvan ez az érzés, Jézus nem megmondta. Vagy azt mondja a másik kutató, hogy értékrendben kell élni. És erkölcsi értékekben, hát minden erkölcsi érték a, benne van a 15 boldogságmondásban. Igen, és még egy fontos dolog, amiről biztos már sokszor beszéltünk, beszéltél, de azért hangsúlyozzuk ki, hogy Jézus is boldog volt. A boldog volt ezen a földön, hiszen 33, 33 évet leélt, és és a könyvedben te is azt mondod, hogy Jézus itt boldog volt. Ezt, ezt mi, mi, mivel? Tehát miből gondolod, hogy ő, ő itt boldog volt? szépen. A legegyszerűbb válasz az, hogy ő nem csak ember, hanem Isten. könyv volt akkor neki ezt a... Hát, bocsáss meg, ő nem csak emberi természettel rendelkezett, hanem isteni természettel is. Tehát, hogy így mondjam, az ő személyisége birtokolta az isteni természetet is, az emberi. Az isteni természetnek pedig nem tulajdonság, hanem sajátja, ő maga a boldogság. Na de így könnyű ez a válasz. És hát egy akkor mondhatom, könnyű volt neki boldognak lenni. De ki lesz éppen? erre nincs időnk itt, ez a könyvben éppen végig, mondom a 15 boldogságmondástnál, hogy amit Jézus mondott, hogy boldogok a szelídek, mondd meg, ki volt a Földön szelédebb az ítélő bírói előtt, mint ő. Boldogok a tiszta szívűek. Pilátus maga mondja, ebbe az emberbe bűnt nem találok. Jézus pedig azt mondja, nyílta az emberek elé, hogy kivádolhat közületek bűnről engem. Én mindenkor nyíltan szólottam és selekedtem. Vagy boldogok a szegények. Amikor adót kell neki fizetni, nem a zsebébe nyúl, hanem szól Péternek, hogy dobbe a horgot és fogják egy halat. Vedd ki a szájából a pénzt és adod az ad adószedőnek. Vagy ő mondja, a rókáknak odóik vannak, a madaraknak fészkeik, az ember fiának nincs ahol lehajtja a fejét. Tehát most végig vagy, azt mondja, édes, jobb adni, mint kapni. Hát kérdezem én, ki adott többet az emberiségnek, azon belül neked, meg nekem, meg minden hallgatómnak, hogy tanít bennünket az evangéliumba? hogy rendelkezésünkre áll az oltári szentségbe, vagy a protestáns testvéreinél a kenyérbe, és ehetem és ihatom. Hát aki ennyire adott, vagy maga az Isten mondja Jézus, illetve Szent Jézus mondja, úgy szerette Isten a világ, hogy egy születfiát adta, és ő odatta magát, értünk. Vagy még egy. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, boldogok vagytok, mert szolgáltok. De akkor, ha szolgáltok, és egymás lábait megmossátok. Között... Meg, Bende van ez, és egyik egy boldogság. Aki szolgál, az ő boldog. Sőt, azt mondja Jézus, aki nekem szolgál, azt az atyám is megtiszteli. De kérdezem én. Profita is egyszer úgy nevezi édes, hogy az Isten szolgálja. Hát nem csak, hogy megmosta a tanítványai lábát, hanem meggyógyította a betegeket, kegyelet adott az éhezőnek. Tehát szolgálatunkra van. És nem is kell, hogy folytassam tovább. Tehát a kérdésedre, hogy hát Jézus boldog volt. Hát nem csak azért, mert mint Isten élvezhette, vagy betölthette emberi természetét is, az isteni boldogság, most nagyon zárójelben mondom, de valaki nagyon hozzáértő hallgat bennünket, ez, ez egy nagy misztérium, hogy az ember Jézus isteni természetét hogyan élte meg. Ez egy nagy misztérium, ezelőtt is csak arcra borulva lehetünk, és csak úgy tudjuk elhinni, zárójelbe zárva. Um. Talán a mikrofonon kívül is beszéltünk a boldogságról, is. most, ahogy mondtad, az isteni természetet, és az ember szabad akarata jutott eszembe, mint egy ellenpontozásként, ha szabad ezt így fogalmazni, mennyire gátolja meg az átlag embert, hogy boldog legyen a természete. Tehát mi, akit, akik hiszünk Istenben, és, és hogyha és nagy segítség, amit most elmondasz, hogy így nézzük a világot, hogy gyakorlatilag a boldogság mit jelent és hogy mi az. De azért az emberi természet egy érdekes dolog, ugye? És nagyon sok ember megakadályoz abban, hogy boldog legyen. Dönteni kellett magán, magában, hogy ha ember teremt, az állati szinten marad -e és csupán az ösztönök vezérlik, vagy a növények is a belégült törvények szerint élnek, mi is már egy csodálatos verse, te gondolkozzál bennem, Istenem, csak akkor fölsorolja, hogy a kristályok hogy bomlanak ki, milyen gyönyörű szépek, a növények hogy ő, alakulnak, hogyan termik, és hogyan őrzik meg a saját természetüket, vagy úgynevezett evolúcióval hogyan tudnak alkalmazkodni, de másre tudnak tenni. Mert ösztöneik irányítják, hogy állat nem tud védkezni, nem tud bűnt elkövetni, mert azt teszi, amit benne, a törvény benne van. Az embernek az Isten képisége jár együtt, hogy szabad is legyen. Persze ez relatív szabadság, hiszen nincs szabadság ma, hogy repüljek, de arra van szabadságom, hogy most imádkozzam, vagy káromkodjak. A és akkor. És most ebbe a pillanatban. Van, döntés szabadsága. Van. Döntés szabadsága. Minden kényszer nélkül. Uh -huh. És itt van az, hogy a szabadság miatt van az, hogy az emberbe ott van a jóra való kísértés, tedd a jót, szól a lelkismeret, és benne van a. A rosszra hajló természet is, a, a, a esetleg látszulag vagy majdnem sokszor könnyebb utak megválasztásának a lehetősége is, és akkor nekem kell dönteni, ez a szabadságunk ára. De ez viszont a fölmagasztalása is az embernek, hogy szabad. És itt van az, amikor látjuk, Isten megbocsássa, de nyomorultan idei hozzánk érkező menekült áradatot, hogy én arra úgy tudjak nézni, hogy ennek méltósága van. És ha rendőr lennék, vagy, vagy ilyen rendészeti alkalmazott, akkor én úgy szóljak hozzá, mint az előkelő bálba, bevonuló embereket, vagy az esküvői menetbe, mert mindegyiket jól öltözöttek, mosolyognak, úriemberek, vagy úri hölgyek, és, és nemesek, és egyszerűek, ezek meg hogy néznek ki? És talán még el is vannak durvulva, hetek, hónapok óta, éhezés, halálveszély, meg egyebek, hogy akkor meg, hogy emberké, mert miért ember? Mert ez a szabadság benne megvan, az Isten képiség. Igen, és, és ha megvan a szabadság, Vajon megtalálja a boldogságot? Erre majd egy rövid zene után fogunk válaszolni, mert a könyvnek egy nagyon szép része, ahol tanúságtételek vannak, és erről is fogunk beszélgetni nem sokára. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Márc István könyvéről beszélgetünk, a Merjünk boldogok lenni című könyvről. Egy szép idézet ebből a könyvből. Ha szeretjük Istent, boldogok leszünk. Ha szolgáljuk Istent, boldogabbak leszünk. Egyéni akaratunkat alávethetjük Isten akaratának, a legboldogabbak leszünk. A boldogság nem olyan dolog, amit a világnak adhatunk. A boldogság nem olyan dolog, amit a világtól kaphatunk. A boldogság olyan dolog, amit csak a legfelsőbb úrtól kaphatunk. A boldogság olyan dolog, amit csak a legfelsőbb Úrnak adhatunk. Isten egész teremtésében csak egyetlen mód van rá, hogy boldogok legyünk. Ez pedig, ha Istent boldoggá tesszük. Ha boldoggá akarod tenni Istent, imádkozz és meditálj minden nap, szeretettel, lélek teljesen és önzetlenül. Az embernek van egy apró vágya. Olyan erős akar lenni, mint Isten. Istennek van egy apró vágya. Őszintén boldognak akarja látni az embert. Hát ez, ez nekem, nekem nagyon tetszik, ez egy nagyon gyönyörű idézet, és én úgy gondolom, hogy ez, hát nem azt mondom, hogy összefoglalja, de azért sok-sok mindent elmond a könyvből, mert, mert olyan, olyan, olyan költői és, és mégis rengeteget mond. Ebben a, költő, ebben a könyvben tanúságtételek vannak. Hogyan válogattad ki, hogy ezeket a tanúságtételeket? Hogy... Akitől felolvastad, az igen nagyra besült verset. Ő Srichin Moy, aki 1931-ben született és 2007-ben halt meg, indiai író, Hindu vallású, spirituális vezető volt. Tehát nem keresztény, de az Istent misztikus, misztikus érzéssel és hittel tudta megközelíteni és vallani. És hogy merte mire ezt belevenni? Hát a 23. János, második János Pál pápa háromszor is fogadta magán kialgatáson, és testvérének nevezte, mert nem van az életrajzába. Uh -huh. És úgy köszönte tőlem, mikor legutóbb együtt voltak, hogy majd oda folytatjuk a beszélgetést. A kérdésed ad ugye, hogy... Hogyan válogattam össze? Hát valahogy így, hogy nekem az volt a szempontom, hogy ha én erről merek írni, vagy erről akarok írni, hogy az Isten boldog, ez egy ritka téma, holott a dogmatika könyvekben, a hittudományi könyvek erről tárgyalnak, a Tritász, a boldog Szent Háromsáról, Jézus boldogságát kevesebben említik, de hogy a magam ö, igazát bizonyítsa, ezért idéztem ebbe a könyve Szent Ágostont. Bőciuszt, Római állampérfi filotófus, 470-től 525-ig élt. Akkor egy világi angol nőt, aki remeteként ér, Norvicsi Riolannát, Pascalról nem kell mondanom ugye semmit, sem Newman bíborosról, aki ö, anglikán pap és püspök volt, és úgy tért át a katolikussá és bíborosra az akkori pápa, vagy Dienes Valériát említem meg, vagy Papinit, a nagy olasz írót, akkor a kevésbé ismert, a teológiát tanultak előtt ismert Horváth Sándort, domonkos teológus, aki a, a magyarok közül európai szinten művelte a teológiát, ez nagyon kevés, vagy Baltazárt, aki 88 ban halt meg egyik legnagyobb teológus a katikus egyháznak, vagy azt a zsidó származású, soha meg nem keresztelkedett, mit idézem, Simon Vejt, kérem, érdemes utána nézni az életének, vagy idézem Thomas Mertont, író, költő, szerzetes, Gál Ferencet nem kell bemutatnom, a Prokop Péter festő, aki volt magyar szeglézen is itt kiállítást tartott, Pirinszki Jánost, Tőle majd szeretnék felolvasni valamit. Akkor nyilván Ratzinger a 16. Benedek pápát. Ő a Jézusról megjelent könyvében tárgyal éppen a jézusi boldogságokról. És akkor Szatmári Sándor református teológus. És nem régen volt Magyarországon látogatni, vagy pedig most jön ebbe, bocsánat, hogy nem tudom, a dalai lámát is idézem, aki ma is él, tenzingi kiasztót. Mert Isten minden ember istene. Hát akkor én megkerestem azokat a szellemóriásokat, akik meglátták Isten boldog arcát. És ha már ezekről a tanulságtételekről beszélünk, akkor egy, az egyiket, ha megtennéd, hogy megosztod velünk. És azt, azt ami adta nekem a bátorságot, hogy a könyvemnek ez legyen a címe, Piniszki Jánosnak a következő gondolatai. Örömre kell berendezkedni. Nem szabad félni a teljes örömtől. Ahogy nincs se mondja, mély a fájdalom, de az öröm még mélyebb. Az öröm öröklétet kíván, mély, mély örökké valóságot. De az örömtől nem szabad megriadni. Tökéletes örömet kell keresni, mint a gyerek. Nem a részegséget, nem egy lakást, nem csak egy szerelem örömét, hanem a teljes örömöt, mint a gyermekek. Én féltem az örömtől, csak a kis örömöt mertem és a szenvedést, az önkínzást, művészetben az áldozatot. Egy nemes hiedelmet kell legyőznöm magamban, el kell jutnom legmerészebb örömig. A gyermekek, az örökké való pillanat, az evangélium és a sorsdrámák öröméig. Aki nem boldog, bűnös. Mert nem kell nagyon-nagyon boldog lenni. Fra Angelico szentsége ebben áll, mert nagyon boldog lenni, nagyon boldog. Köszönjük, Jézus hogy... nem boldogítani akar, Jézus egyszerűen a mi boldogságunk. Bocsánat, hogy beleszóltam, mert ugye az elején a könyvnek ezt Igen. én veled együtt olvastam. Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk és egy imádsággal szeretnénk elköszönni, egyben a 8 óra van, tehát a műsoridőnk is végére él, de természetesen az utolsó kérdés meg az, hogy lehet-e most ezt a könyvet valahol megvásárolni. Valószínűleg Szent István kiadója. Kiad a jövő héten terveink szerint a kenyérről fogunk beszélni, ugye az augusztusban azt határoztuk el, hogy ez lesz a fő motivuma ennek a hónapnak, és mint jelképről és szimbólumról a Bibliában ezt a témát fogjuk Mácz feldolgozni, úgyhogy jövő héten is ugyanebben az időben hallgassák műsorunkat. És most pedig arra kérlek, Vista bácsi, hogy a könyvből egy imával köszönjünk el a hallgatóktól. Uram Jézus, azt mondottad, békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ehhez hasonlóan boldogságodat hagytad ránk, és nem úgy adod, ahogy a világ adja. Ezért sokan nem értenek, mások pedig megbotránkoznak boldogságmondásaidon. Hittel és tilt szívvel én kérlek, a te boldogságodat ad nekem. A tiszta szív boldogságát, a szegénység boldogságát, az irgalom boldogságát, a könnyek boldogságát, az önzetlen szolgálat boldogságát, az igazság utáni szom boldogságát, az üldöztetés, az ajándékozás, a botránkozás nélküli hit boldogságát, szavaid meghallásának boldogságát, földi és menyei asztalod boldogságát a látás és hallás boldogságát, holott szemeimmel nem látlak, füleimmel nem hallak. Uram Jézus, apostolajnak mondottad, ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömem bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Akkor apostolainak mondottad, ma, most nekem, nekünk mondod. A teljes öröm a boldogság. Istenem, köszönöm, hogy akarod. Bocsásd meg, hogy eddig féltem, és nem mertem kérni, még kevésbé megélni boldogságaidat. Most hiszem és remélem, hogy meghallgatod imámat, és boldogságoddal megajándékozol engem és mindenkit, aki ezt hittel kéri tőled. Amen. Amen.